А я подивився на лікаря, який хропів у ліжку, обережно підвівся з дивана і, намагаючись не розбудити його, вийшов з хати. Нехай спить. Не сила було ані бачити його, ані розмовляти з ним.